11. Військовий супутник Союзу колоній, розміщений на орбіті Роанок, повідомив, що у верхніх шарах атмосфери планети виник ракетний кластер, націлений на колонію. П'ять ракет моментально розгорнулись у бойовий порядок і, запустивши двигуни, занурилися в атмосферу. Її проходження виявилося фатальним для двох – не витримали захисні носові теплові екрани. Вибухнули вони потужно, але не так, якби були активовані. Не виконавши місію, ракети невинно згоріли у верхніх шарах. Військовий супутник вистежив три інші ракети і передав на землю попереджувальний сигнал. Його прийняли усі недавно повернуті планшети, які попередили своїх власників про атаку. Колоністи полишили свої тарілки, схопили в оберемок дітлахів і з усіх ніг кинулися до комунального бомбосховища або до схованок на фермах. На фермах менонітів заверіщали недавно встановлені там сирени. Джейн дистанційно активувала оборонну систему, поспішно встановлено близько від поселення, після того, як Роануку дозволили користуватися сучасними агрегатами. Звісно, оборонна система – надто гучне слово для того, чим була ця система. Кілька автоматичних точок наземної оборони із двома променевими баштами з обох країв Кроатону. Теоретично променеві башти були спроможні знищити ракети ще на підльоті, якби мали достатньо потужності. Але тут у нас виявилися проблеми. Оскільки енергетичні потреби ми задовольняли за рахунок сонячних батарей. Для щоденних потреб колонії їх більш-менш вистачало. А ось для потужних променевих гармат було страшенно мало. Акумулятори в баштах забезпечували 5-секундний вогонь на повній потужності або 15-секундний на зниженій. Слабша потужність навряд чи знищить ракету, але може серйозно пошкодити навігаційне реле і тим самим збити її з курсу. Джейн вимкнула наземні кулемети. Тепер у них потреби не було. Потім налагодила прямий зв'язок із супутником і на повній швидкості завантажила дані у свій розумник, щоби зрозуміти, як краще використати променеві гармати. Поки Джейн запускала локальну систему оборони, супутник обчислив, яка з ракет найбільше загрожує колонії, і задіяв власну променеву зброю. Супутник влучив у ціль, а втрата аеродинамічних властивостей довершила справу. Ракета розсипалася у повітрі. Супутник провів корекцію і вистрелив у другу, пошкодивши її двигун. Ракета заклала шалену дугу і помчала за небокрай, де впала на землю, але це вже було не нашою проблемою. На цьому акумулятори супутника спорожніли, і з третьою ракетою він не міг нічого вдіяти, окрім як передати дані швидкості та траєкторії Джейн, котра негайно надіслала їх далі на променеві гармати, ті прокинулись і почали відстежувати ракету самотужки. Променева, високоточна зброя але її потужність швидко падає на відстані. Задля більшої ефективності Джейнс фокусувала систему так, щоб вразити ракету на підльоті та виставити потужність обох башт на максимум. Таке рішення було правильним, оскільки ракета виявилася надзвичайно міцною. Навіть залпом обох гармат нам пощастило лише пошкодити її комп'ютер, відімкнувши заряд, двигун та систему навігації. Ракета відрубалась у небі над поселенням, але за інерцію помчала далі з неймовірною швидкістю. Виведена з ладу мертва ракета вдарилася об землю приблизно за клік від селища, залишивши потворну з'яячу рану на зораному під парпулі і розпилила у повітрі паливо, яке відразу зайнялося. Хоч ударна хвиля від вибуху становила мізерну частку того, що могло статися після підривання боєголовки, вона збила мене з ніг за кілометр від епіцентру і на добру годину позбавила слуху. Уламки розлетілися на всі боки, і вибух палива лише додав їм потужності. Частина уламків покосила дерева в лісі та спричинила там пожежу. Інші посікли будівлі сусідніх ферм, руйнуючи житлові приміщення і сараї, а худобу перетворили на криваві калюжі, розкидані по луках. Частина двигуна ракети здійнялась у небо і, описавши неймовірну дугу, впала на ділянку, де в землі сімейство Гуджино недавно викопало собі схованку. Двигун пробив земляний дах і разом із землею засипав сховище. У середині перебували всі члени родини – Бруно і Наталія Гуджино, їхні шестирічні близнюки Марія і Катерина, а також 17-річний син Енсо, який недавно поновив упадання за Зою, при з більшим успіхом, аніж раніше. У тому сховищі ніхто не вижив. Уся родина загинула миттєво. Це було жахливо. Але все могло стати набагато трагічнішим. Після атаки я приблизно з годину вислухував скарги про пошкодження. А тільки потім разом із Савітрі вирушив до ферми Гуджину. На ганку, засипаному розбитим склом від вибитих вікон, апатично сиділа Зоя. Поруч стояв Хікорі. Дікорі та Джень оглядали те, що залишилося від сховища. Усередину зайшли тільки вони. Невеличка група чоловіків залишилась осторонь, чекали, що вона каже Джен. Підійшовши до Зої, я міцно її обійняв. Вона не відсторонилась, але й не відповіла. Любонько, сказав я. Мені так шкода. Я в нормі, тату. Відповіла вона таким голосом, що я відразу зрозумів, вона не в нормі. Добре, я її відпустив. Це жахливо, і я не впевнений, що тепер тут найкраще місце для тебе. Я не хочу нікуди йти. Гаразд, але тобі навряд чи варто на це дивитися. Хочу бути тут, стояла на своєму Зоя, і маю бачити на власні очі. Гаразд, гаразд. Я мала прийти сюди сьогодні ввечері. Зоя махнула рукою в бік будинку. Енцо запросив мене на обід. Я пообіцяла, що прийду, а потім забалакилась із Гретхен і забула про час. Збиралася зателефонувати і попросити вибачення, як почалася тривога. Тож я могла бути зараз тут. «Любонько, не картай себе». «Я й не відчуваю себе винною», – відказала Зоя. «Рада, що спізнилась, але мені чомусь соромно». Несподівано для себе я нервово видав хриплий смішок і ще раз обійняв доньку. «О, Боже, Зою, я теж радий, що тебе тут не було. І мені за це аж ніяк не соромно». Мені страшенно шкода Енсу та його родину, але я щасливий, що з нами ти вціліла. Не слід соромитися того, що вижила серденько. Я поцілував її в лоб. «Дякую тобі, тату», – мовила Зоя, але якось не дуже переконливо. «Залишу тебе зі савітрі. Поки піду побалакую з мамою, добре?» Зоя хмикнула. «Думаєш, і хікорі погана нянька?» «Упевнений, що причудова, але хочу його позичити на якийсь час у тебе. Можна?» «Звісно», – відповіла Зоя. Савітрі присіла на сходинки біля Зої та обняла її за плечі. Я кивнув Хікорі, той пішов за мною, підладившись під мій ритм. «Емоційний імплант у тебе зараз увімкнений?» – спитав я. «Ні, горе Зої для мене не стерпне. Увімкни його, будь ласка. Мені простіше спілкуватися, коли він працює». «Як скажете, Хікорі увімкнув і тієї ж миті безвільно опустився на землю?» «Що вбійся сталося?» – я зупинився. «Вибачте», – мовив Хікорі, під я ж казав, що емоції Зої неймовірно сильні. Досі їх відчуваю. Вони для нас нові, тому з ними важче справлятися. Ти в нормі? Так, усе нормально. Хікорі постав на весь зріст. Ще раз вибачте. Слухай, ви на контакт зі своїми виходили? Виходили. Не безпосередньо, а через ваш супутник зв'язку. Ми лише відновили контакт і надали стислий звіт за минулий рік. Розгорнутий дамо трохи згодом. Чому так? – запитав я. Ми пішли далі. «Ваш канал зв'язку надто ненадійний. Тобто ви не хотіли, щоб ваш рапорт начальству перехопив Союз колонії, уточнив я. «Так. А що саме планували передати?» «Наші спостереження та пропозиції. Якось ви казали, що обидві не готові прийти на допомогу, якщо ми її потребуватимемо. Пропозиція все ще дійсна?» «Наскільки мені відомо, нічого не змінилося», – відповів Хікорі. «А ви потребуєте нашої допомоги, майоре Перрі? «Поки що ні», – відповів я. «Просто хотів зрозуміти розклад». Жень кинула на мене швидкий погляд. Зої не треба тут бути. Осе настільки погано. Навіть гірше. Якщо хочеш знати мою думку, я би забрала звідси цю кляту залізяку, закидала дірку землею і встановила зверху пам'ятник. Якщо викопувати по шматках, навіть одну труну заповнити не вистачить. Боже, правий. Я кивнув на рештки двигуна, що стирчали із землі. А про нього щось удалося з'ясувати. Жень показала на дікорі, який стояв неподалік. Дікорі. Каже, що, судячи з маркування, це робота Ноурі. Про таких і не чув. Союз колоній майже не має з ними контактів. Але не думаю, що то вони. Вони мешкають на своїй планеті і колонізацією не займаються. І не мають жодних підстав нас атакувати. Вони належать до Конклаву? Ні, відповів Дікорі, підійшовши ближче. Але продають зброю деяким його членам. Отже, цілком імовірно, що то атака Конклаву. Це можливо, погодився Дікорі. Генерал Гау казав, що не нападе на нас, зауважила Джейн. А ще казав, що не зможе отримати інших від нападу, додав я. Взагалі не думаю, що це був напад, відказала Джейн. Я махнув рукою в напрямку решток ракети, від яких усе ще виходив сильний жар. Як на мене, це явний напад. Якби це був справжній напад, ми були би трупами, мовила Джейн. Надто мілко та безлуза спрацьовано, щоб вважатися серйозною атакою на колонію. Той, хто заварив цю кашу, просто скинув ракети у нас над головою де наш супутник одразу їх помітив, і які зміг тізни шкодив. І передав нам траєкторію інших, безлуздо для нападу на колонію. А ось для перевірки оборонно-спроможності дуже розумно. Якби їм ще вдалося знищити колонію, це стало би бонусом, додав я. А тож, кивнула Джейн. Тепер тому, хто це провернув, ким би він не був. Достеменно відомо, які оборонні засоби ми маємо у розпорядженні та їхній потенціал. А ось про них ми не знаємо нічого, крім того, що ворог достатньо розумний, Аби провести попередню рекогностировку. З чого випливає, що для наступної атаки вони підготують більше п'яти ракет. Вочевидь, погодила Джейн. Ми тут як на долоні. Цю штуковану нам хоч і пощастило збити щоправда з превеликим трудом, проте ми втратили кількох наших. Нам потрібна набагато краща система оборони. Якщо клятий союз колонії намалював у нас на лобі мішені, хай вже піднімуть свою дупу. Сумнівайся, що вони там почухаються, навіть якщо ми їх обматюкаємо. «Не почухаються», – погодився я. «Сан Хоакін має навідатися до нас за кілька днів. Комусь доведеться вирушити на станцію «Фенікс». Того, хто стукає у двері, набагато важче ігнорувати. «Бачу, в тебе ще залишились ілюзії», – зауважила Джейн. «Якщо не вигорить там, спробуємо інші варіанти». Я багатозначно подивився на хікорі і готовий був продовжити, одразу як помітив, що до нас наближаються Савітрі та Зоя. Тож я рушив перехопити їх» пам'ятаючи побажання Джейн тримати доньку подалі. Савітрі розкрила планшет. «Вам лист?» – сказала. «Боже, Савітрі!» – вигукнув я. «Мені зараз зовсім не до цього. Після того, як роганок знайшли, на нас із Джейн накинулися представники геть усіх можливих медіа, які просили, погрожували чи вимагали дати їм інтерв'ю. Перший офіційний скок доставив нам з півтисячі таких запитів. Оскільки ні у мене, ні у Джейн не було бажання чи часу, ми переадресували їх тому, хто все це мав. Так Ян Кранджич став офіційним прес-секретарем колонії Роанок. Якби це чергове лист від журналістів, я би не потурбувала вас, мовила Савітрі. А то лист від департаменту із колонізації. І він позначений примітками конфіденційно і терміново. Що їм треба? Звідки мені знати? Я не змогла його відкрити. Савітрі тиснула мені планшет і показала, що її особистий доступ до файла заблокований. Я авторизувався замість неї. Рік, проведений без електронних гаджетів, дав змогу зрозуміти. По-перше, я надто покладався на них раніше, а по-друге, що зовсім не бажаю залежати від них і надалі. Тому я не носив планшети з собою, а передав савітрі, який, правда, доводилося тримати мене в полі зору. Планшет отримав мою біометрію і пароль та відкрив листа. Щоб я здох. Вигукнув я, коли дочитав до кінця. Усе гаразд, запитала савітрі. Звісно, ні. Слухай, скажи, Джень, Щоби згорталася тут якомога швидше і кулею до мене в офіс, а потім поклич Манфреда Трухілля та Яна Кранжича. Добре, мовила Савітрі. То що трапилося можете сказати? Я повернув їй планшет. Мене звільнили з посади керівника колонії і відкликають на станцію Фенікс. Отже вас тимчасово відстороняють від посади, і це позитивний факт, мовив Трухіллю та передав кранжичу планшет із листом на екрані. Вони удвох. А також Джейн Савітрі та бата, яка прийшла за компанію з крамжачем, набилися в мій кабінет, який я ж ніяк не був розрахований на подібний гурт. Тобто тимчасово означає, що вони не вирішили остаточно, чи треба вас повісити відразу після прибуття, спочатку хочуть побалакати. Здається, Манфреде, ви таки отримаєте моє місце, мовив я з поза столу, трохіло поглянув на Джейн та стояла збоку. дай для цього спочатку доведеться обійти її, а це мені навряд чи вдасться. Я не триматимуся за місце, якщо Джона звільнять, відізвалася Джейн. «Я Краще за інших придатні до цієї роботи, зауважив Трухільо. Ніхто не насмілиться вам перечити. Це питання не компетенції, мовила Джейн. Просто я тут не залишуся все. Трухільо кивнув. У будь-якому разі з листа не випливає, що вас знімають із посади. він постукав по планшету, що тримала в руках беата. Вас викликають для повідомлення перед якоюсь комісією, а це здебільшого означає, що комусь треба прикрити свою задницю, а не для того, щоб насправді щось з'ясувати. Як законодавець у минулому, можу стверджувати, що в департаменті із колонізації багато хто цього потребує. Проте вони не відкликали б вас, якби не мали до чого причепитися, зауважив Кранджич. Чудово, Яни, втрутилась у розмову Бата. Добре знати, що ми завжди можемо розраховувати на твою підтримку. Я не стверджую, Беато, що він учинив щось неправильно, відказав Кранжич. Коли його призначили прес-секретарем колонії, Кранджич знову найняв биату своїм асистентом. Але, очевидно, за час після розлучення їхні особисті стосунки аж ніяк не покращилися. Тільки кажу, що Джун учинив щось таке, що дає їм змогу прищучити його і зробити цапом відбувайлом. Адже така зачіпка у них є, чи не так? Звернувся Трохіллю до мене. У розмові з генералом Гао ви запропонували йому вихід, порадили відкликати флот. Ви перевищили повноваження. Справді так. Я погодився. Мене це також трохи збило з пантелику, мовив трохіло. Я мав запропонувати, щоб заспокоїти совість. Відкладемо убік бік питання моралі, повів далі трохіл. За бажання вас можуть звинуватити у зраді. План полягав у тому, щоб заманити сюди флот конклаву. Виходить, ви навмисно поставили під загрозу стратегію союзу колоній. Я повернуся до Кранжича. Ви спілкуєтеся з іншими журналістами чули від них щось подібне. Про що? Про те, що з вас ліплять зрадника. «Нічого такого», – відказав Кранджич. «Однак усе ще багато охочих поспілкуватися з вами чи з Жень щодо тієї ночі, коли було знищено флот Конклаву, і як ми тут вижили. Таких я перенаправляю до Манфреда та інших членів Ради. Може, вони чули щось подібне?» Я звернувся до Трухіллю. «Щось чули?» «Нічого подібного», – відукнувся той. «Але ви не гірше за мене знаєте, що все обговорене у владних кабінетах рідко виходить за його стіни. Отже, можливо, вас і насправді воліють виставити «За те, що ви не стрибали на радощах від убивства кількох сотень тисяч розумних істот», – мовила Савітрі. «До речі, дякую, що нагадали, чому я все життя ненавиділа нашу бюрократію». «Може, річ не тільки в цьому», – зауважила Джейн. «З жоною насправді можуть зробити цапа від Але якщо так, виникає питання, що саме йому ставлять за вину. З іншого боку, якщо розслідуватимуть його поведінку з Гау, мають взяти до уваги, що вона вплинула на подальші події». «Вважаю, що спішло не за планом», – уточнив я. «Думаю, коли плани реалізуються блискуче, нема потреби шукати крайнього», – пояснила Джин. «Якщо до нинішнього нападу причетний конклав, гадаю, він міг очуняти значно швидше, ніж очікував союз колоній. Я поглянув на Кранджича, і той зрозумів моє невисловлене запитання». «У повідомленнях ЗМІ ні слова про конклав, ні синітниця якась, я обурився». За словами генерала Рибіцького, План полягає якраз у тому, щоб розповісти про конклав колоніям саме в момент його поразки, а раз вони отримали грандіозну перемогу. Чому тоді про конклав не трублять по всіх усюдах? Невже зовсім нічого? Така назва ніде не згадана, відповів Кранжич. У повідомленнях Змія натрапив на згадку про те, що Союзу Колонії стало відомо нашій колонії загрожує кілька недружніх раз, і це змусило так довго тримати таємницю. Битва також згадана а про конклав ані Чірк. Але ж ми знаємо про конклав, обурилася Савітрі. Усі до останнього. Коли народ почне слати додому листи та відео, люди обов'язково про нього згадають. Конклав більше не залишиться таємницею, особливо після сьогоднішньої ночі. СК багато інструментів, щоб впоратися з цим. Було би бажання, заперечила баата. Насамперед, ми гадки не маємо, хто саме спричинив цей напад. То може бути будь яка раса і ніщо не свідчить про те, що це якийсь альянс. Якщо союз колоній забажає спростувати чутки про конклав, достатньо шипнути ЗМІ, що є намір дезінформувати нас заради нашого ж блага. Мовляв, ми краще дбатимемо про власну безпеку, якщо вважатимемо, що проти нас ополчився загалом всесвіт. Савітрі тиснуло в мене пальцем. Ну, звісно, а його зустріч з генералом Гау – лише оптична ілюзія. Хто знає, може його відкликають якраз для того, щоб наказати забути про цей інцидент? «Не знала, що ти прихильник теорії змови», – посміхнулася Савітрі. Ласкаво просимо до нашого клубу». «Можливо, що журналісти та їхні близькі так і знають про конклав», – зауважив Кранжич. «Але тримають язик за зубами. А якщо СК ще активно відохочує їх від поширення такої інформації, вони навряд чи обговорюватимуть це питання з нами, оскільки ми спілкуємося через кокдрон, закінчила Джейн, що означає повний контроль з боку адміністрації Союзу. «Саме так», – кивнув Кранжич. Чомусь пригадалися стурбовані з Хікорі нашим каналом зв'язку. Вочевидь, недовіра обінів до ОСК цим не вичерпувалася. «А хіба ваші братії не мають якихось кодових слів на такий випадок?» – запитав я Кранжича. Ну способу передати інформацію за умови, що тебе прослуховують». «Тобто хочете, аби я відстукав своїм щось на кшталт, і вилітає вночі?» – хмикнув Кранжич. «Ні, у нас нема нічого подібного. А якби й було, ніхто б не погодився на такий ризик». «Хіба ви не знаєте, що яйця в СК постійно винюхують семантичні особливості та сценографічні паттерни?» Він кивнув у бік Джейн. Подейкували, наприклад, що вона свого часу працювала на розвідку КСО. Запитайте самі. «Виходить, ми не тільки не знаємо, що відома СК, а й не маємо можливості дізнатися про це», – підсумувала совіти. Забудьте ми чи популярні – жодної різниці». «Ні, дізнатися ми спроможні», – заперечив я, – «але не звідси». «А, ви про свою мандрівку на станцію «Фенікс», – мовив Трухіліо. «Сподіваєтеся знайти там відповіді?» «Так». «Ви будете повуха зайняті своїми показами у комісії», – наголосив Трухіліо. «На збір чуток часу залишиться мало». «А у вас ще є контакти в адміністрації Союзу колоній?» – запитав я Трухіліо. «Так, якщо там не стався двірський переворот. Минув лише рік. Я підкажу, з ким зв'язатися». «Пропоную полетіти зі мною», – сказав я. «Ви правильно наголосили, що буду по вуха зайнятий а ваші знайомі розмовлятимуть із вами значно вільніше, ніж зі мною. Особливо, якщо взяти до уваги те, як ви відгукувалися про мене перед вилютом. Я поглянув на Кранжича. Вас я не також запрошую. Ви маєте контакти в спільноті. Бата хмикнула. Він знайомий, хіба що з балакливими головами. Візьміть краще мене. Я знаю продюсерів та редакторів, тобто тих, хто надає, таким як він, тексти. Полетете удвох. Поспіхом, сказав я. Поки Кранжич не кольнув шпилькою. Треба багато чого розвідати, і чим більше джерел задіємо, тим краще. Манфред в адміністрації. Ви двоє в журналістській спільноті. Джейн у спеціальних силах. Ні, сказала Джейн. Я залишаюся тут. Я осікся здивований. Слухай, саме спеціальні сили роздовбали флот Конклаву. Вони мають знати про наслідки атаки більше, ніж будь-хто інший. Треба, щоб ти це з'ясувала. Ні, повторила Джейн. Джоне, втур на нас щойно напали. Комусь із дорослих треба залишитися вдома. Джейн потрібна тут. Я відчував, що за її відмовою ховається дещо більше, але Джейн уперто дивилася у стіну. Яким би не були причини, проте з'ясувати їх зараз я змоги не мав. До того ж Савітрі мала рацію. і із кимось цієї контори я і сам зможу побалакати, якщо, звісно, мене не кинуть за грати. А не надто підозріло, якщо ми заявимося делегацією? – спитав Трухілію. Не думаю, – відповів я. На нас напали, я постану перед комісією. Вам, Манфреде, доведеться ломитися у двері кабінетів і домагатися підсилити наші засоби оборони, причому негайно. Багато виступатиме в ролі міністра культури і, крім зустрічей з потрібними людьми, домовиться про розважальні та просвітницькі канали. Тепер для цього у нас є усі можливості. А ян, як прес-секретар колонії, займеться популяризацією руануку. В кожного є вагомі підстави для поїздки, достатньо переконливо. Достатньо, погодився трохіл. Кранджечі біата дружно кивнули. Добре, наш корабель прибуде за два дні. Я піднявся, показуючи, що зустріч закінчено. Хотів перехопити Джейн, але вона першою вислизнула у двері. Де Зоя? насамперед спитав я, Джейн, повернувшись додому. У Трухіллі. Джейн сиділа в кріслі на ганку, бабар лежав біля її ніг. Вони з Гретхен та друзями поминають енцу. Напевне, там і заночує. Як вона? Зоя втратила кохану людину, відповіла Джейн. Це важка втрата для будь-кого. Вона й раніше втрачала тих, кого любила, але тепер загинув її одноліток, друг. А ще перше кохання, додав я. Це все ускладнює. Так, кивнула Джейн. Тепер усе стане дуже складно. До речі, про складнощі. Хотів спитати, що то було. Я про твою відмову полетіти на Фенікс. За все пояснила, мовила Джейн. Погано, що колонія залишається без тебе, а ти ще забираєш із собою трохіллю. Комусь слід залишитися. Але це явно не все. Я знаю тебе достатньо добре, щоб розуміти. Є інша причина. Я не хочу наражати колонію на небезпеку. Яким чином? По-перше, як побачу генерала Сіларда, я скручу шию цьому засранцеві, пояснила Джейн. Сумніваюся, що після цього мене відпустять, і колонія залишиться без керівництва. Ти завжди була практичною. Яка вже є? Погодилася Джейн. Напевно, це в мені відкатів. Можливо. Ухильно сказав я. Джейн рідко напряму згадувала Кеті не просто говорити з чоловіком про його першу дружину, особливо якщо тебе зроблено з її ДНК. Коли Джейн споминала Кеті, це означало, що її хвилює щось по-справжньому важливе тут краще перечекати і дати їй змогу висловитися самій. Вона мені іноді сниться, нарешті сказала Джейн. І що ти за сни? Ми розмовляємо. Вона розповідає, яким чоловіком ти був з нею, а я, як ми живемо тепер. Ще балакаємо про наші родини. «Життя взагалі про нас самих. Але коли прокидаюся, деталей не пам'ятаю. Лише те, що ми розмовляли». «Це тебе бентежить?» «Та ні», – відповіла Джейн. «Думаю, що ні. Мені подобається, що ми розмовляємо. Подобається відчувати з нею зв'язок. Вона – частина того, ким я є. Моя мати, моя сестра, я сама. Усе разом. Добре, що вона мене провідує. Я розумію, що то лише сон, але все одно приємно». «Добре. Я пригадав Кеті, на яку Джейн була тепер так схожа. Незважаючи на те, що залишалася самостійною особистістю. Мені хочеться одного дня відвідати її. Навіть не знаю, як це зробити, адже вона давно померла. Ні, я би хотів відвідати її там, де вона тепер, де похована. Тим паче, відгукнувся я. Контакт забороняє повертатися на землю. Але я нікому землю не залишала, заперечила Джень, дивлячись на бабара, який ліниво відбивав радісний ритм хвостом. Хіба що моя ДНК? Не думаю, що СК. «Поглядіть тут різницю», – я посміхнувся зі жарту Джейн, а жартувала вона нечасто. «Я і сама це розумію», – з відтінком гіркоти у голосі відгукнулася Джейн. «Земля – суперважливий постачальник людського ресурсу, щоб наражати її на небезпеку зараження знайомством з рештою Всесвіту». Вона поглянула на мене. «А ти ніколи не мріяв повернутися, адже провів там більшу частину життя». «Провів», – кивнув я головою. «Я поїхав, бо мене там більше нічого не тримало». Дружина померла, син виріс. Тому попрощатися з тим, що лишилося, було неважко. Тепер усе, чим я дорожу тут, – це мій світ. «Упевнений?» – Джейн підняла голову і уп'ялася очима в небо. «А я пригадую, як стояла посеред дороги на Геккельбері і гадала, чи зможу зробити своєю домівкою іншу планету – цю. І як змогла?» «Ще ні. Ситуація постійно змінюється. Будь-яка з причин, заради яких ми погодилися на переїзд, виявилася напівправдою. Про Руанок я, звісно, дбаю». Як і про людей, які його населяють. Якщо дійде до такого, я готова битися за них і захищати ронок до останнього подиху. Але це не мій світ. Я йому не довіряю, а ти? Важко сказати, визнав я. Але мене не на жарт нервує, що та клята комісія може забрати у мене ронок. Уважаєш, хтось тут переживатиме, якщо союз колонії надійшли тобі заміну? Мабуть, що ні, визнав я. Але все одно неприємно. Хм. протягнула Джейн і на хвильку замислилась. А тоді мовила. «Але я все-таки хочу відвідати Кеті. Подивимося. Може щось придумаємо. Тільки не обіцяй, якщо не впевнений. Не буду». Відукнувся я, дещо здивований, що серйозно налаштований на пошук варіантів. «Я хотів би їй тебе відрекомендувати. Шкода, що ви не зустрілися за життя. Мені також. Гаразд, тоді це питання ми отрясли. Залишилося знайти спосіб відвідати землю так, щоб наш корабель не збили свої ж. Треба покумекати». У куме, на дозвілі. Джен підвелася і взяла мене за руку. Ми увійшли в дім.